Tervetuloa jälleen kerran Arjopakin pariin jäljittämään totuutta. Minun nimeni on LARI. Ja minä olen Aku. Teologinen ajattelu on aina hyödyntänyt oman aikansa tieteen tuloksia. Myös arjopakilla me on pyritty äh, tarkastelemaan, miten tieteen tulokset vaikuttaa uskonnolliseen nimenomaan kristilliseen maailmankatsomukseen. Tässä keskustelussa filosofialla on perinteisesti ollut ja on edelleen tietynlainen sillan rooli. Nimenomaan analyyttinen filosofia, jossa pyritään argumentoimaan asiat loogisesti ja selkeästi, on tässä tieteen ja teologian vuoropuhelussa tärkeä väline. Ihan viime vuosina joukko teologiaa ja filosofeja on ollut kiinnostuneita niin sanotusta analyyttisestä teologiasta. Minä ja Aku osallistuttiin kuluneena kesänä Skotlannissa St. Andrewsin yliopistossa järjestettyyn analyyttistä teologiaa käsittelevän konferenssin. Ja tässä jaksossa keskustelemme jotain vähän siitä, mutta kerro Aku ihan tähän alkuun, että mitä analyyttinen teologia oikeastaan on. Analyyttinen teologia on vähän uudenlainen tapa tehdä systemaattista teologiaa. Ja analyyttisessa teologiassa me käytetään analyyttisen filosofian erilaisia välineitä perinteisiin systemaattisen teologian tutkimuskohteisiin. Ja monia tällaisia perinteisiä tutkimuskohteita on nyt analyyttisessa teologiassa tutkittu. Niitä on esimerkiksi kolminaisuusoppi, inkarnaatio pelastusoppi, näkemykset pelastuksesta yleensä, käsitykset ilmoituksesta ja niin edespäin. Ja näiden perinteisten teologisten aiheiden tutkimukseen me sovelletaan sitten niitä välineitä ja teorioita, mitä me saadaan analyyttisesta filosofiasta. No analyyttisen teologian alkuvaiheet sijoittuu Notre-Damen yliopistoon, missä itsekin on työskennellyt, ja tämmöinen henkilö kuin Michael Ray on sen taustalla. Joo, Michael Ray on tosiaan filosofi ja oli kuuluisan yhdysvaltalaisen filosofin Alvin Plantingan oppilas. Ja Ray on nimenomaan filosofi eikö näin? Joo, periaatteessa, mutta tehnyt paljon muutakin filo filosofista työtä, erityisesti metafysiikkaa ja, ja kirjoittanut siitä, siitä varsin laajasti. Mutta Mike Ray ja hänen ympärillään olevat ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, että analyyttinen filosofia, mitä he siis edustivat ja edustavat – niin teologeilla oli vaikeuksia ymmärtää sitä ja keskustella sen kanssa. Ja he perusti tällaisen työpajan, jota kutsuttiin Logos-työpajaksi, Logos jonka tarkoituksena oli sitten edesauttaa keskustelua analyyttisten filosofien ja sitten syste erityisesti systemaattisten teologien välillä. Ja aluksi työpaja oli tällainen suljettu, että sinne vain kutsuttiin tiettyjä henkilöitä, mutta muutaman kokoontumisvuoden jälkeen se siitä kasvoi tällainen avoin konferenssi, jota on sitten nyt järjestetty noin kymmenisen vuotta. No jos analyyttinen teologia nyt siis tutkin, näitä perinteisiä teologisia aiheita, niin miten se eroaa muista tavoista tehdä teologiaa? Viime kädessä se ero muiden teologian tekemisen tapojen ja analyyttisen teologian välillä on tyylissä. Eli siinä, että millä tavalla me kirjoitetaan, millä tavalla me muodostetaan ongelmat, millä tavalla me puhutaan. Mike Ray erottaa muutaman tämmöisen keskeisen hyveen tai päämäärän, mihinkä analyyttisessä teologiassa pyritään. Yksi näistä päämääristä on käsitteellinen tarkkuus. Ja tällainen peruskäsitteiden analyysi ja niiden tarkka ja johdonmukainen käyttö on yksi tärkeä päämäärä. Toinen päämäärä on sitten se, että teologiassa pyritään muodostamaan argumentteja. Eli pyritään laittamaan väitteitä jonoon ja pyritään ymmärtämään väitteiden keskinäiset suhteet. Ja jotta me voidaan tehdä näin, niin meillä tarvii olla myöskin käsitteellistä tarkkuutta. Eli siellä voidaan tämmöisiä syllogismeja laittaa, niin kuin jossain premissia ja johtopäätökset siellä tekstissä, niin esitetään useammin kuin muussa teologisessa keskustelussa. Se pitää paikkansa, eli, eli teologiassa ei ole tapana yleensä muotoilla niin kuin argumentteja tällä tavoin, ainakaan nykyteologiassa, mutta, mutta analyyttisessä teologiassa tähän pyritään. Kolmas tällainen hyve, mihinkä myös analyyttisessä teologiassa pyritään, liittyy tähän käsitteelliseen tarkkuuteen, ja se on sellainen, että me pyritään välttämään mahdollisimman paljon metaforien ja kielikuvien ja tällaisten epäselvien ilmaistu, ilmaisujen käyttöä jos ne johtaa niin kuin epäselvyyteen tai hankaluuteen tai monitulkintaisuuteen. Eli, eli pyrkitään, pyritään välttämään kaikkia tällaista moniselitteisyyttä ja monitulkintaisuutta. Ja äh, sitten tämä neljäs hyve oikeastaan johtuu näistä muista. Eli silloin, kun me rakennetaan jotain teologista näkemystä, ratkaista, halutaan ratkaista joku perinteinen teologinen ongelma tai kysymys, niin me pyritään rakentamaan... Näille peruskäsitteille, mitä me ollaan analysoitu, yritetään saada aikaan argumentteja ja välttää metaforia ja kielikuvia. Me rakennetaan tällainen ikään kuin systemaattinen kokonaisuus, jota me voidaan sitten, jonka käsitteellistä tarkkuutta ja argumentaatioa me voidaan sitten arvioida ja lähestyä. No jos nyt mietitään tämmöisiä isoja analyyttisen teologian aiheita, kuten inkarnaatio tai kolminaisuus, niin näitähän hyvin analyyttisesti käsiteltiin myöskin jo vanha varhaiskirkon aikaan myöskin keskiajalla ja edelleen, jos sitä akvinolaista lukee, niin siellä on niin kuin hyvin analyyttistä tarkastelua näistä, näistä kysymyksistä. Se on totta, että tässä analyyttisessä teologiassa ei siinä mielessä ole mitään uutta, jos me katsotaan teologian historiaa, missä me kuitenkin nähdään se, että pyrkimys muodostaa argumentteja, esittää käsitteellistä analyysiä, välttää metaforia, kielikuvia ja näin, niin tätä on harjoitettu kyllä jo aika pitkään, mutta ehkä se, mitä sitten – mitä, mitä tapahtunut viimeisen sadan vuoden aikana on se, että 1900-luvun teologiassa aika pitkälti tällainen lähestymistapa on jäänyt varjoon ja on, on, on syntynyt muita lähestymistapoja ja teologit on keskustellut pikemminkin eurooppalaisen ja mannermaisen filosofian perinteen kanssa, missä sitten tämän tyyppistä käsitteellistä perusanalyysiä ja argumentaatio ei ole ihan samalla tavalla tehty ja sen takia tämä analyyttinen teologia voidaan nähdä ikään kuin vastaliikkeenä sille, että teologia puhuu vain tietynkaltaisen filosofisen tradition kanssa, mikä on pitkään ollut eurooppalainen filosofia. Nyt me halutaan puhua myös analyyttisen filosofian kanssa ja sillä tavalla saada edistystä näissä teologian peruskysymyksissä. Tähän voisi sanoa sen verran, että jos jollekin on epäselvää, mitä on mannermainen tai eurooppalainen filosofia, niin sen suuria nimeä, nimiä ovat esimerkiksi Hegel ja Heidegger, jotka suuresti vaikuttivat aikaansa teologiaan. Kun taas sitten ilmeisesti analyyttistä teologiaa 1900-luvulla harjoitettiin hieman vähän, ehkä osittain sen takia, että analyyttisen filosofian edustajat, kuten Bertrand Russell, oli hyvin uskontokriittisiä useinkin. Joo, analyyttinen, analyyttinen filosofia on muuttunut aika paljon viimeisen sadan vuoden aikana, ja analyyttinen filosofia on aika nuori vielä tämmöisenä filosofisena perinteenä, se on syntynyt 1800-luvun loppupuolella ja siihen on vaikuttanut sekä eurooppalaiset että englantia puhuvat ajattelijat. Ja siinä mielessä tämmöinen jako, yksinkertainen jako jotenkin eurooppalaisen ja analyyttisen filosofian tai mannermaisen analyyttisen filosofian välillä ei oikein toimi, mutta mitään muitakaan oikein hyviä termejä meillä, meillä ei kun o oo. tästä puhumaan. Analyyttisessä teologiassa on ollut tapana ottaa joku kristillinen oppi ja nostaa jollain tavalla esiin sieltä jotain tähän oppiin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi mun mielestä yksi kiinnostavampia papereita tässä konferenssissa, jossa oltiin, oli Eleanor Stampin esitys sovituksesta. Sovitusoppihan on kristinuskon ytimessä. Ajatellaan, että Jeesuksen uhrikuolema oli jotenkin täysin tarpeellinen ja välttämätön ihmisten syntien sovitukseksi. Mutta samalla voidaan ehkä kysyä, että no miksi miks tämmöistä ollenkaan tarvitaan, eikö Jumala vaan nyt voisi antaa ihmisille anteeksi. Tämä oli kiinnostava esitys siinä mielessä ja kirjoittaa tästä ihan isoa järkelemäistä teostakin, että et, et no miksi sovitusta joissain tilanteissa tarvitaan. Niin joskus kun on ihmisten rikkomukset ja pahat teot on tosi syviä, niin, niin tarvitaan, tarvitaan jotain muutakin kuin se, että toinen osapuoli saa anteeksi ja toinen osapuoli antaa anteeksi. Tarvitaan jotain muutakin. Stump on tosi tyypillinen äh, tämän analyyttisen teologian edustaja. Hän on koulutukseltaan filosofi ja tehnyt filosofiaa aika pitkään sekä historiallista että nykyfilosofiaa. Ja tässä Stumpin kohdalla on, näkee hyvin, miten tämä analyyttisen teologian ikään kuin menetelmä toimii. Eli analytisessa filosofiassa ja etiikassa on keskusteltu viime aikoina aika paljon anteeksannosta ja mitä tämä anteeksanto tarkoittaa ja minkälaisia edellytyksiä sillä voi olla. Ja se, mitä Stump tässä tekee, niin hän ottaa tältä analyytisestä filosofiasta, että anteeksantoa koskevaa keskustelua, ja soveltaa niin siellä kehitettyjä teorioita tällaiseen perinteiseen teologiseen ongelmaan, teologiseen kysymykseen. Ja, ja tämä on todella tavallinen tapa edetä. No inkarnaatio, eli ajatus siitä, että Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi, on erittäin suuri ja haastava teologinen kysymys ja uskonnon filosofiassa tämmöinen metafyysikkojen 50 kilometrin hiihto, eli hyvin haastava laji. Miten aku analyyttiset teologit on miettineet inkarnaatiota? Inkarnaatiosta on kirjoitettu aika paljon analyyttisen teologian piirissä. Ja kuten, kuten aiemmin kävi ilmi, niin analyyttiset teologit, niin kuin analyyttiset filosofitkin, pyrkii yleensä aina vastaan johonkin ongelmaan. Eli kun lähdetään liikkeelle, niin muodostetaan tai tunnistetaan ongelma ja yritetään ratkaista se ongelma. No inkarnaation kohdalla se ongelma on aika yksinkertainen. Eli inkarnaatio-opin perusidea on se, että on olio, jonka nimi on Jeesus, ja tällä Jeesuksella on samanaikaisesti kaikki ne ominaisuudet, mitkä on ihmisyydelle välttämättömiä, Eli olla ihminen ja sitten kaikki ne ominaisuudet, jotka on Jumalalle välttämättömiä. Eli mitä ominaisuuksia tarvitaan siihen, että joku olento on Jumala tai ihminen? Molemmat tarvitaan tässä. Joo, koska, koska se väite on se, että Jeesus on samanaikaisesti Jumala ja ihminen, niin se silloin tarkoittaa sitä, että siellä on oltava ihmisyyden välttämättömät ominaisuudet ja Jumalalle suuden välttämättömät ominaisuudet. No millaisia ongelmia tästä yhteensovittamisesta sitten tulee? No, Ongelma on siinä se, että monet tällaiset jumalan välttämättömät ominaisuudet, esimerkiksi johon voitaisiin katsoa kuuluvan – kaikki tietävyys, kaikki alan läsnä kaikki valtius, jotkut puhuu myös muuttumattomuudesta ja ajattomuudesta – ne näyttää olevan ristiriidassa tällaisten välttämättömien ihmisenä olemisen ominaisuuksien kanssa, kuin esimerkiksi se, että ihmisten tieto on rajallinen, ihmisten kyky toteuttaa omaa tahtoa on rajallinen, ihmiset on muuttuvaisia, ajallisia, kuolevaisia. Ainakaan ihmiset ei yleensä ole joka, paik tai joka paikassa samanaikaisesti, että se näyttää olevan ainakin selvä piirre. Joo, ja ne on muuttuvaisia, ja ne on ajassa, ja niiden tieto on rajallista, ja niin edespäin. Ja sen jälkeen se kysymys, mitä me halutaan nyt ratkaista, on se, että miten voi olla olemassa sellainen olio, millä on samaan aikaan esimerkiksi kaikki tietävyys ja rajallinen tieto. No Anna nyt joku esimerkki, että miten näitä ongelmia aloitetaan purkamaan. No, meillä voisi olla kolme tämmöistä perustapaa lähteä ratkaiseen tätä inkarnaation ongelmaa, ja nämä on kaikki analyyttisessa teologiassa edustettuna. Yksi on se, mitä me ollaan perinteisesti kutsuttu koostumusteoriaksi. Ja tämän koostumusteorian idea on se, että, että tavalla tai toisella meillä on inhimillinen luonto ja jumalallinen luonto erillään toisistaan tässä Jeesuksessa. Ja sitten nämä jumalalliset ominaisuudet on tämän jumalallisen luonnon ominaisuuksia ja inhimilliset ominaisuudet sen inhimillisen luonnon ominaisuuksia, mutta ne kuuluu kuitenkin samalle oliolle, koska ne kaksi luontoa on osa sitä samaa olioa. Tämä olisi yksi tapa. Eli me ajatellaan, että ne, ne koostuu eri osista. Toinen tapa, mitä, miten tätä ongelmaa voi ratkaista, on se, mitä kutsutaan kenoottiseksi teoriaksi tai tyhjentymisteoriaksi. Ja siinä taas mä ajatellaan, että, että silloin kun tämä inkarnaatio tapahtuu, niin tämä jumalallinen luonto hävittää tai menettää nämä jumalalliset ominaisuudet. Se ikään kuin tyhjentyy jumalallisista ominaisuuksista, kuten kaikki tietävyydestä ja kaikki valtiudesta. Ja kolmas tapa on sitten se, että mikä on syntynyt ihan nyt viime vuosikymmeninä, että me ajatellaan, että, että tällä inkarnoituneella äh, pojalla on kaksi mieltä. Ja, ja ikään kuin jumalallinen mieli ja inhimillinen mieli, ja nämä jumalalliset ominaisuudet kulu tälle jumalalliselle mielelle ja inhimilliset ominaisuudet inhimilliselle mielelle. Siinä tulee tietysti kaikenlaisia ongelmia, että miten yhdellä olijalla voi olla kaksi mieltä, mutta tätä voidaan sitten selittää tava tavalla tai toisella. Sen vähän verran, mitä mä oon tuota keskustelu lukenut, niin se näyttää siltä, että kun niitä lähdetään aukomaan, niin siinä aina vähän meinotaan mennä perinteisten niin oppilausekkeiden niin rajoille, että kun sanotaan, että se on niin kuin, että ihminen ja Jumala sekoittamatta ja erottamatta ja näin pois päin, niitä luontoja ei saa erotella, niin tuntuu aina, että siinä vähän kolkutellaan niitä niin heresian ovia pikkusen, että No, Analyyttiselle teologialle on yleisesti ottaen tyypillistä, että pyritään pysymään ikään kuin oppisuuden sisällä, mutta toki se ei ole mikään ehdoton vaatimus ja, ja jotkut, jotkut ajattelevat, että, että se kokonaisuus, minkä tämmöinen perinteinen inkarnaatiooppi muodostaa, niin ei välttämättä ole johdonmukainen ja että me saadaan se homma toimimaan, niin voi olla, että me joudutaan luopua jostain oletuksesta. No me ei inkarnaation Mysteeriä nyt tässä katso, sieltä se tuli mysteeri heti taas johonkin väliin tässä kuitenkaan ratkaista, mutta tota no, niin, äh, myöskin täällä Helsingin yliopistossa tota no, niin, äh, sä oot harrastellut analyyttista teologiaa. Olli-Pekka Vainio ja minä perustettiin nelisen vuotta sitten tällainen Helsingin analyyttisen teologian työpaja, eli HIIT. Helsinki Analytic Theology Workshop. Ja meillä on nyt kolme kertaa ja yleensä alkuvuodesta ja neljäs kerta on nyt tulossa vuonna 2018. Ja meidän, meillä on ollut joka, joka kerta kokoontumiskerralla joku tietty teema. Ensimmäisenä teemana oli ihan yleisesti, että mitä analyyttinen teologia on. Puhuttiin sen suhteesta toisiin teologian muotoihin ja mitä se analyyttinen teologia voitas ymmärtää. Sitten Toinen tapaamiskerta, me käsiteltiin luonnollista teologiaa ja siitä, mitä luonnollista, luonnollinen teologia voisi olla ja voiko sitä ollenkaan olla. Ja sitten nyt tänä vuonna, eli 2017, meidän teema oli vapaa tahto ja teologinen ihmiskäsitys. Keskusteltiin siitä, että mitä tahdonvapaus on, mitä me voidaan siltä edellyttää – ja nyt neljäs analyyttisen teologian työpaja, joka järjestetään vuonna 2018, käsittelee teologista tietoteoriaa, eli, eli tietooppia, eli siitä, että miten teologisesti saadaan, saadaan tietoa. Ja nämä työpaikat on luonteeltaan sellaisia, että me kutsutaan sitten ulkomaisia puhujia ja myöskin paikallisia, ja puhutaan yleensä aika pitkään jostain yksittäisestä, yksittäisestä paperista ja ilmiöstä. Meillä on ollut vieraita Britanniasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta. Yhdysvalloista? Mun omaan silmään, mitä nyt on analyyttiseen teologiaan tutustunut, niin se näyttää niin kuin ainakin just siltä oikealta tavalta tehdä teologiaa, että vakavasti väitetään asioita ja argumentoidaan ja selitetään, mitä käsitteellä tarkoitetaan ja niin poispäin. Mutta analyyttistä teologiaa vastaan on esitetty myöskin kritiikkiä, että se on jotenkin siinä on jotain vialla. Meillä on ainakin kolme tämmöistä eri, eri ikään kritiikki-tyyppiä, mitä, mitä, mitä, mitä on esitetty analyyttistä teologiaa vastaan. Ensimmäinen näistä on se, että analyyttistä teologiaa on toisinaan syytetty epähistoriallisuudesta ja siitä, siitä että analyyttinen teologia pyrkii vain tutkiin argumentteja ja väitteitä sen sijaan, että se No missä olosuhteissa ne väitteet on syntynyt ja missä olosuhteissa ne on esitetty, ja sillä tavalla lähestyy sitä, että mitä ne väitteet ja käsitteet tarkoittaa. Esimerkiksi vaikka nyt varhaiskirkon inkarnaatioteologia, joka kehittyy oman kautensa platonistisessa filosofisessa ympäristössä ja näin poispäin. Onko tämä, mitä tässä haetaan? Joo, ja sitten monilla kriitikoilla ajatus on se, että, että me ei voida vaan puhua inkarnaatiosta ikään kuin se olisi abstrakti ongelma tai kysymys, joka perustuisi tällaisten väitteiden loogisiin ristiriitoihin, vaan – sillä on tekemistä lähinnä sen kanssa, että no mitä siellä alkukirkon aikana tapahtui ja minkälaiset ne näkemykset silloin oli ja niin edespäin. No tämä epähistoriallisuuteen vetova kritiikki on kyllä joissa, joiltakin osin osuu maaliinsa siinä mielessä, että analyyttisessa teologiassa usein pyritään kyllä lähteä näistä väitteistä aika tällaisessa yleis yleis- ja abstraktissa mielessä liikkeelle, mutta se ei kuitenkaan minusta käytännössä ole kauhean hyvä kritiikka-analyyttistä teologiaa vastaan, koska varsin moni teologian edustaja, esimerkiksi kun tämä aiemmin mainittu Eleanor Stump, on nimenomaan filosofian ja teologian historian tutkija. Ja Stampont, keskiajan tutkija, kirjoittanut laajasti Tuomas Akvinolaisesta ja useista muista keskiaikaisista henkilöistä. Ja sama pätee moniin muihin analyyttisen teologian tota, edustajiin. Et ne, historiallinen lähestymistapa on aika laajasti edustettuna, ja erityisesti tässä, esimerkiksi tässä inkarnaatiokeskustelussa, niin monet nämä Teoriat vetoo suoraan tiettyihin historiallisiin hahmoihin, esimerkiksi Tuomas ja moniin muihin keskiaikaisiin, keskiaikaisiin tyyppeihin. Stamp vetosi myöskin Akvinolaiseen ja käytti myös Anselmia tässä omassa sovituksen liittyvässä esityksessään siellä konferenssissa. No mikä tämä toinen analyyttisen teologian kritiikki on? No kuten nyt tästä käy ilmi, niin analyyttisessa teologiassa pyritään argumentaation ja käsitteelliseen analyysiin. Tämä voi kuulostaa joillekin teologeille ja on kuulostanutkin joillekin teologeille ikään kuin rationalistiselta tai tällaiselta järkeisuskoiselta. Eli että, että me pyritään ikään kuin järjen avulla nyt ratkaiseen tämmöisiä ongelmia, mitkä on oikeasti jotenkin teologisia ja ne on hengellisiä tai jotain muuta. Ne ei ikään kuin järjen alueeseen se kuuluvia ongelmia. No mitä, mitä muita keinoja sinne sitten olisi ratkaista niitä? No mä mietin itse ihan samaa, että, että mä en oikein näe mitä muuta keinoja siinä sitten voisi todellakin olla, mutta tätä, voi, tätä kritiikkiä vastaan voi ehkä puolustautua sanomalla, että, että myöskin sellaiset teologit, jotka on ollut, jota voitaisiin pitää jotenkin erityisen hengellisinä teologian historiassa tai, tai muulla tavalla, orientoituneita on kuitenkin aina käyttänyt tällaisia järjen välineitä ja argumentteja, että siinä missä Tuomas Akvinolainenkin tunnetaan tällaisesta vahvasta argumentatiivisesta tavastaan lähestyä asioita, niin on varmaan kyllä väärin sanoa, että Anselmia ja Akvinolainen olisi ollut jotenkin vähän hengellisiä, että niiltä olisi puuttunut joku tämmöinen teologia hengellinen ulottuvuus tai, tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja sen takia mä en, mä en pidä tätä väitettä siitä, että analyyttinen teologia jotenkin erityisesti rationalistista tai järkeis usko, on, on, on en pidä sitä kauhean vakuuttavana joskus Joskushan myöskin kuulee, että tämä ei niin tunnista mysteerejä tai paradokseja jotenkin tarpeeksi selvästi, mitkä usein luterilaisessa traditiossa on ollut hirveän keskeisiä teologisia periaatteita, että niitä pitää löytyä jostain. Jos kaikki on niin hirveän järkeä, järkevää ja selvää, niin silloin jokin vialla. Joo, tämä voi olla tiettyjen teologisten traditioiden äh, tällainen perinteinen tapa lähestyä, että me pyritään rakentamaan jonkinlainen paradoksi tai, tai mysteeri tai dilemma, josta me sitten ajatellaan, että me jäädään tähän. Mutta, mutta tässä tämä ei välttämättä ole kaikkien teologisen traditioiden ydin eikä ongelma. Ja vaikka meillä olisikin mysteeriä ja paradokseja, niin se ei estä sitä, etteikö me voitaisiin käyttää järkeä niiden asioiden selvittämiseen, mitkä kuuluu sen järjen alaan. Ja se, että me päästään sinne paradoksiin, niin, niin mehän täytyy käyttää järkeä, että me edes päästään sinne. Se, jotenkin, se ongelma on jotenkin muotoiltava, ongelma on jotenkin ymmärrettävä ennen kuin me saadaan paradoksi tai, tai mysteeri aikaan. Ja sen takia mä ajattelen, että meillä ei, mitään, meillä ei ole mitään keinoa päästä ikään kuin tästä järjen käytöstä ylitse tai ohitse. No kolmas analyyttisen teologian kritiikki liittyy siihen, että se on jotenkin hengellisesti kuivaa, että tämmöinen inkarnaation metafyysinen mietiskely ei oikein ylepöytä hengellisesti eikä vie lähemmäs Jumalaa ainakaan. No tähän voisi vastata monella tavalla ja tietyssä mielessä se on kyllä ihan totta, että, että jos me nyt kelaillaan inkarnaation metafysiikkaa, niin se ei välttämättä vie meitä mitenkään automaattisesti lähemmäksi Jumalaa. Mutta sitten taas toisaalta pyrkimys tällaisten selkeitten käsityks selkeitten, selkeiseen käsitykseen sitä, että mitä inkarnaatiossa tapahtuu ja tämän monimutkaisen ongelman miettiminen voi itsessään olla niinku hengellistä harjoitusta. Ja monet keskiaikaiset teologit ja myöhemminkin on ajatellut nimenomaan näin ja myöskin varhaiskirkon teologit, että, että se, että me kontemploidaan tällaista filosofista ongelmaa, että me mietitään ja me käytetään meidän järkeä tällaisen ongelman ratkaisemiseksi, niin tämä on itsessään ikään kuin hengellistä toimintaa. Ja Tästä esimerkiksi Anselm, Anselm Kantepurilainen kirjoitti jonkun verran, ja hän näki, että tämä pyrkimys ikään kuin järkeä käyttämällä ymmärtää sitä, mistä Jumalassa on kysymys ja ymmärtää myöskin rajat, oli itsessään tällainen hengellinen pyrkimys. Ja perinteisesti ollaan sanottukin, että, että Jumalan miettiminen, Jumalan kontemploiminen myöskin tämmöisestä argumentaatio- ja käsitteellisestä näkökulmasta on niin kuin korkeinta, mitä ihmisjärki ja ihmismieli voi tehdä. Ja sillä tavalla se on itsessään tällainen hengellinen, hengellinen harjoitus.